Je tu knižní okénko, první novinkou jsou nové případy inspektora Rádla od Marka Skřipského. Třetí pokračování výjimečných příběhů z První republiky, které nabízí unikátní pohled na práci tehdejší tajné služby. Nejzdařilejší česká špionážní pro za posledních 20 let. Hlavním hrdinou je inspektor Československé tajné služby a někdejší legionář Jan Rádl. Mladý muž z řad prvolepublikové kontrašpionáže, který skryt za scénou řeší případy zasahující leckdy i do vysokých politických kruhů. Ve třetím díle to má inspektor Rádl těžší než kdykoliv předtím. Česko-Slovensko i celá Evropa se ženou do nebezpečných časů. Kolbiště je stále užší a karty jsou rozdány ve prospěch nepřítele. Je třeba připravit se na zlé roky. Další novinkou je román Kniha o Baltimorských, od Joela Dikra. Děj této rodinné ságy nazíráme pohledem mladého spisovatele Markuse Goldmana, který se ve vzpomínkách vrací do dob a krajin svého dětství ke svému strýci, Tetě a bratrancům. Byly to osobnosti pro jeho život určující, byli bohatí. Úspěšný, krásný, laskavý a zdánlivě naprosto šťastný. Proč tedy nastal rozklad a pát vedoucí k tragédii? Je to kniha vyrovnávání se s velkou ztrátou i s rolí věčně chudého příbuzného román o ztracené a nalezené lásce. Mé dnešní knižní typy jsou nové případy inspektora Rádla a kniha o Baltimorských. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz.